Венс місно потиснув руку Грегора. Захоплююся вами, хлопці. Вільна ініціатива, конкуренція. Я завжди у це вірив. Вам відовий маршрут? Усе записано, відповів Арнольд. Мій компаньйон готовий стартувати хоч зараз. Тоді я одразу вирушаю на Вермойн 2 і чекатиму на вас там, усього найкращого. Він повернувся і вийшов. Грегор повільно запитав.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 Грегор пам'ятав. Він зітхнув і безпорадно знизав плечима. Компаньйони взялися наводити лад на кораблі. Трюм поділили на три відсіки за кількістю порід. Усі тварини дихали киснем і могли жити при 70 градусах за Фаренгейтом. Тож тут ніяких проблем не було. На борт завантажили відповідний корм. За три дні, коли все начебто було готове, Арнольд вирішив супроводжувати Грегора до центрального складу фірми «Тригейл». Дорогою до Трегейлу нічого не сталося, але Грегор не без остраху причалив до вантажного терміналу. Надто багато пліток ходило про цей концерн, аби можна було почуватися в його цитаделі, як удома. Грегор ужив усіх можливих заходів обережності. Паливо і усі необхідні припаси він завантажив на місячній станції і не збирався пускати працівників Трегейлу на борт. Однак, якщо працівників складу і стривожу вигляд старого пошарпаного зорельота –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 Відповів Грегор, силкуючись уявити, як саме виглядають ці смаги. І квилів та фіргелів на додачу? задумував своє чиновник. Усіх разом. Ви дуже смілива людина, містере Грегор. Я? Чому? Знаєте стару приказку? Їдеш зі смагами, не забудь збільшувальне скло. Ні, я такої не чув. Посадовець поблажливо усміхнувся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 «Ну, тобі вже час», – весело сказав Арнольд. «І справді», – погодився Грегор без особливого ентузіазму. Він піднявся на борт, не звертаючи уваги на юрбу Зівак, що відверто сміялися. Трактори відбуксирували корабель на стартову смугу, і незабаром Грегор був уже в космосі, тримаючи курс на склад, що обертався на робіті довкола «Вермойнт-2».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 Він схилився на пульт і заплющив очі. «Грегоре! Mm -hmm. Грегоре! Перевір вміст кисню!» З усиллям волі Грегор розплющив одне око рівно настільки, щоб поглянути на прилад. На його подив концентрація двуокису вуглецю сягнула небаченого рівня. «Кисню нема», – повідомив він Арнольдові. «От прокинуйся і все полагоджу». «Це саботаж!»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 Дрібні тонкорудні савці, що є віддаленими родичами земних овець. Батьківщина квилів тенсис Тен-Сис-5, Але їх успішно розводять і на інших планетах, і сильною гравітацією. Одяг, виготовлений з вовни квилів, вогнетривкий, не проникний для укусів комах, не гниє і практично вічний завдяки високому вмісту металу у вовні. Квилів треба стригти двічі на тиждень. Розмножуються фімішним шляхом Ніякого саботажу.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 і знову прочистив вентилятори. Ще раз усе оглянувши, Грегор пішов вечеряти. У рагу плавала масляниста, металева вовна квилів. З відчуття могиди він ліг спати. Прокинувшись, Грегор переконався, що його старий, трухлявий корабель все ще тримає вірний курс. Головний двигун працював як слід –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 На це піде багато енергії. Тоді, як сказано в книзі, ти можеш проштовхувати їм їжу в горло рукою. Скачуєш їжу у вологу грудку, занурюєш у руку полікот і. Грегор вимкнув зв'язок і запустив бічні сопла. Він швидко розставив ноги і напружено почав чекати, що буде далі. Квили накинулися на корм за апетитом, що привів би у захват будь-якого кволовода.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 Їхня кількість зросла до 38. Розмножується, кажеш? перепитав Арнольд по радіо. У його голосі бриніла тривога. Так, і, схоже, не збираються зупинятися. Цього слід було чекати. Чому? спантелично запитав Грегор. Я ж тобі казав, хвили розмножуються фімішним способом. Я чую, що ти казав. А що це означає? Те, що чуєш, роздратовано відповів Арнольд. Партаногенес при температурі замерзання води. Так і є. похмуро вимовив Грегор. Я повертаюсь. Не можна. Ми розоремося. За нинішніх темпів розмноження мені незабаром не залишиться місця на кораблі. Його доведеться пілотувати квилові. Грегоре, не панікуй. Є ідеально простий вихід. Слухаю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 Грегор сумнівався, чи зможе він в таких умовах посадити корабель. Не встиг він розвести на підлозі кабіни багаття, використивши як палив усі легкозаймисті предмети і меблі, як раптом ожило радіо. «Я щойно подумав», – сказав Арнольд. «Сподіваюсь, ти не надто різко змінив тяжіння і тиск». «Яка різниця?» – байдуже запитав Грегор. «Це може дестабілізувати фірілів. Різкі зміни температури і тиску можуть їх розбудити».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 з центрального складу Тригейл, уточнив Грегор. Папери в порядку. Він повторив традиційний формальний запит про дозвіл на причалювання та відкинувся на спинку крісла. Боротьба була нелегкою, але всі тварини доставлені живими, неушкодженими, здоровими, бадьорами і таке інше. ААА Ейс заробила непогані гроші. Але зараз Грегор мріяв лише про одне – вибратися з корабля і прийняти гарячу ванну а решту в життя триматися подалі від квилів, смагів та фіргелів. Він хотів... Причалювання не дозволяю. Що? Мені прикро, але вільних місць зараз немає. Якщо хочете, залишайтесь на орбіті. Ми зробимо все можливе, щоб прийняти вас місяців через три. Зачекайте, обурився Грегор. Так не можна. У мене майже скінчилися продукти. Головний привод вийшов з ладу, і я не можу більше терпіти цих тварин.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 «Не на складі?» – перепитав Венс. «У 50 милях від складу?» «Так не годиться. Звісно, я приму тварин. Вони мої. Але в угоді є пункти, що передбачають виплату неустойки у разі неповного доставляння». «Але ж ви їх не застосуєте, чи не так?» – благав Грегор. «Ми збиралися...» «Це мене не цікавить», – урвав його Венс. «Мене цікавить прибуток і таке інше. Ми, колоністи, змушені економити на всьому». Він вимкнув радіо. Обливаючись потом, хоча в кабіні було холодно, Грегор викликав Арнольда і повідомив йому новини. Це не етично, роздратовано заявив Арнольд. Але законно. Знаю, чорти б його забрали. Мені треба подумати. Вигадай, щось розумне, сказав Грегор. Я з тобою зв'яжуся. Протягом кількох наступних годин. Грегор годував тварин, вичисував квилючу вовну зі свого волосся і палив меблі на борту корабля. Коли залунав сигнал виклику, він перш ніж відповісти, марновірно схрестив пальці. Арнольде? Ні, це Венс. Слухайте, містер Венс, сказав Грегор. Якби дали нам хоч трохи часу, ми могли б розійтися мирно, я впевнений. Вам таки вдалося мене перехитрувати, огризнувся Венс